Tak, tak já dám. Kdyby zajímal ten evoluční aspekt to jako těhu, proč ty mrchy toho mají v sobě tolik a tolik prostě bioaktivního a způstu toho ještě opravdu to mění, to vědomí prostě a já si myslím i těch myšlí nebo prostě nějaké zvěře, když, když jsme sbírali psilocítky, nebo jasné, že to nejsme sami, že tam prostě rejí tak vysoká a, a baští to? Já no, to na uh, látek, ne, odpovědět, dokážu, dokážu si představit o že takže to má nějaký význam pro obsazování věky, třeba kvůli některé úkody se také dostávají v homeopatických koncentracích. Když to, že ty ideologiou deriváty ne, že to zůstává odměř. Ale jako, jaký, to má, jaký to má smysl? Nedokážu si představit, jestli to snad má být obrana před nějakou konzumací, zvěří to pochybuju. To se mi taky nezdá. To se nezdá, spíš naopak. <laughs> <laughs> Nevím, to, to nedokážu dokudit. To Je pravda, že nesetkal jsem se výděny literatuře mě s nějakým Tohle je fakt, že, no, nesetká, no, nebude. Jakoho technologii, kdo si předpokládá, se taky se dohromady neví, i třeba i prostě nějaký mají význam. Jsou ty zřetelně, jsou hudárně na tabelku, je to asi ano. Ale tenhle, jako jejich význam, to jsem původně slyšel, když jsi v Hruze, asi si každý zvonodělské, že to je zbrojit údnuku a energie, a že až bude organizus kůzký, takže bude vstávat, ne, zase spát, když se koudne, a to je to ne ne, ale ne, si nebude nic. Hmm. Proti dmysl No, prostě. proti No. Okay. Jo, že ne neurotransmittery jako my, Prostě to bude to, manutuma, to prostě pro dnes. Že mě. ještě nějaké rezouce, že? Tak se to na to a na se utrávují? se A my jsme a my velký, proto to je má jenom jako halucevění No možná, že to bude analogie těch antibiotiků převnišení, o kterých to má ještě druhý význam, že tam to jsou většinou aromatické látky, poliaromatické, polycyklické látky, takže ještě jsou soukromě filtrováváte, jakště tak širovýhle zázorů. Takže když to dosteme na nějaký skále, nebyl většině tak to je na spálení, těch takzvaných. je A když se to porovná to spektrum teda těch biogenních všech, nějakých peptidů a já nevím, čemu všeho Rostlinám rostlinama, které v podstatě taky sedějí na jednom místě a taky by kde, co je sežrálo, taky před nimi a neutečou. Toho, to o tebou víc, nebo... Jako u těch rostlí, tam je to jasný, nebo opravdu nějaký jed, který jako vydá, aby, aby ty nespecializovaný žrouti biomasy tam nemohly... Já jsem srvnávací s tomi nevyděl, Hmm. A zase ještě si můžu. tak jak vám říkala Katka sám, tak rostliny mají jako dvě strategie. Ta jedna je morfologická, ještě ty houby prostě ty různé trny a podobně dělat nemůžou, takže prostě všechno musí investovat do těch, těch chemických obranných. Hmm. A taky oni mají ten životný sypusat přece jenom každý. Myslím, kterou teda dědřet, takže tam některý jsou schopni přetrvávat, z na osu, osm let, nejstarší organismus na Země jsou, to, to jako, to jsou nějaká ta Václavka, nebo který ho čerpá, který ne, jsou vlastně tisíce let jako, to je genetický jedno, jeden organismus. No, jako k původnímu dotazu, kdybych se vrátil, tak ne, neviděl jsem srovnávací studii. Nesetkal jsem se s tím, a taky se přiznám, že se mi aktivně nevyhledá. A asi mě to ale protože většinou se zajímáme o takové ty opravdové věci a Ale no. můžu ti ještě jenom no. trošku proč ty hlouby vlastně dělají v koordinacích. To, aby dělali, no, jako prostě, co no, na to jest. není žádný, co <těk> <jak> se říkáme, <těk> vlastně co je na tom už. se A máš vazidemice, tak je to se už vyšší, že? tak ty už je přece jen jako vývojové pokročilejší. Tak ty ty plovníci udělají. No proč? No, proč. Tak třeba ta ta je nakonec podobně jako u když už jsem mluvil o tom falovém publiku, jakým je John. No. Tak na hrovce, tak, tak třeba aká ta, muchy, a tu plodnici, a to, že roznášejí plodnice, a jinak třeba u těch zelokazních tak je jasný, že když máš velkou plodnici, vysypejí z jednoho centimetru škvělečiny, ty výtru jsou jistý, zhruba jak na půl milion spor ročně, tak se to větrem vytrem roznesev veliko většího prostoru, než by pisali, měli jenom dělku některé stromě. To asi, ten evoluční význam jasný, kdyby, kdyby prostě nebyl, tak to ty houby nedělají. Tak to tak v zařízení, zařízeně se dělá na těco odničené? No to jo, co tě vyučet nic píšet, ale tady se si opravdu strašně špatně vysvětlí, proč to dělat takhle, takhle si složitě, takhle dí. Já myslím, že to je jednou hmm. chymi. Co, co myslíš konkrétně tím složitě a divně, protože jako jsou uh, barevní, jako No. Pol, no. tomu, no, jde jde to je to nafukovací balón, v podstatě, jako no. soška udělaná... No nějakou... správně, třeba píchavka, to je přesně jak řekl, takový nafukovací balón, a jak pukne, jak se to rozhlesuje, který je široko no, daleko. No to je píchavke, bych to chápal, ale to je právě při, příklad toho, to, jak se to udělá zadarmo, v podstatě. A ne... No, podstatě prostě taky. Děla... A ta píchavka tam taky nějakou hlavní, musíš vynaložit na to, aby si vyrobil, vyrobil nějakou pochocení. Jaký to spotřebovala to je mikroze? No, to jsou Ne, to... ne, to má ombál, okay. ještě k předchozí otáze, eh, Lukáš rychle vygoogloval, eh, jak se jmenuje eh, Muchomurka v Slovensku? to se je správně, která se používá na hubení much. Ne, <lipra> <lipra> to. Já, Ubyt mouchy mochmůrkové. Já už ale... <tějí> To by to šlo tak jednotřit. Vlastně... To nevíte. No. Tak vy se rozmyslíte, tak možná trošinku na jední otázka, proč, proč ty houby vlastně absorbujou těžký kuby. To, to na jední otázka vlastně nemíte. Já si, že to je asivní záležitost. Je to právě tím, že oni mají na povrchu No, jak se říkat je spíš ta vaz místa pro jako jak jsme například tak se zakoncentrují. A to, že se tam dostávají jako z půdy, nebo ze substrátu, tak to je celkem jednoduchý, to je prostě přenos živým bez toho bezprostředního okolí do Plodnice. Všechno je teda kategorii, všechno kovuju, asi já si to nejjiml, jestli poberou trastník, plátník, to je bezlepší Která? Prostě. teda. Já myslím, <těk> že to je prostě spontánní efekt. Dostaneme se tam prostě tak, že to se, to se je možné jako vychytat, dostat do nějaké rozpustné formy, přetransformovat, přitáhnout až do té plodnice, no, tak se svazen. A jestli to je jenom zimek, železo, měď nebo to, co tam hlubo potřebuje, nebo jestli tam je olovo nebo kadmium nebo něco, co tam je v té půdě, to bych řekl jako, že je pasožér, který nastoupí do vlaku a jede. A pro ně není to kritického teda? Je, Ale jsou tam různé hladiny. Samozřejmě, jako to, co my, to, co my jako měříme běžně v přírodě, tak je zhruba o dva řády, i než je toxická odlovina, aspoň v těch našich laboratorních pokusech, kdy ta hluba vůbec Jako Nejbezpečnější nebo největší věc na hlubi, co vím, tak je samozřejmě rtůď. To je nakonec ta, jak jsem se třeba pražce a ty ne, telegrafní sloupy natíraly sublimátem, nakonec ještě v březnici, kde je vysoký výsadbřevastí, ale tam ty, e, vlastně velká, Pstěd, říká, pstěd, ne, a je tam testovací centrum na všechny preparáty proti houbám, proti písní. Tak tam je ohromná budova, na té budově dotečkávané, to je městská rozpadlá, ale teďka je tam ohromný nápis Sublima. A je to tam vidět. My jsme tam právě, když jsme dělali, dívali jsme nějaké vzorky lidí, když jsme koncentrovali se v úplně jiném projektu. Pak jsme šli na zahradu nějakému domku a tam jsme si nabrali jako jakoby kontrolní. Když jsem viděl výstavky za roky, tak jsem zbral a tam jsou to je nemožné. Jako tady, tady jsou asi stokrát větší. Ten vzorek B je stokrát větší hodnoty, vzorek A. A já jsem si přitom myslel, že Ačko je z fabriky a Bčko je z nílouky. A pak když jsme volali do té paní do fabriky a jsme se nadali, já jsem se to zmínil mezi řečí a on řekl, že jste to brali tamhle. No tam totiž měl chalupu, ten na ten chlap, on u nás dělal a on krát co mohl. A to prostě, když tam udělal ty pytle s oranžovým prachem, tak jsem si nevěděl, k čemu to je, ale odnosil si to do. A pak se mu to tam asi vysypalo na tu zahradu, takže my jsme opravdu tam našli asi st skoro stokrát víc ppm, než v té továrně. To bylo dostatele přesný. Ale bych se teda ještě k tomu vrátil a teď jsem zrovna takhle. A mi se zdálo na první pohled, že pražce už nejsou dřevěný, telegrafní sloupy, že taky už nejsou dřevěný. Telegrafní sloupy už moc ne, ale pražce stále ještě se dřevěný a budou se dlouho dělat. Já jsem měl jednání s ředitelem já v jávním o chemie, to je někde na trhu vlastně, těchto látek proti dřevokazních loubávách. Taky jsem říkal, co nás v jaké pražce? Říkal, ne, ne, to se potřebuje navýbky, na výhybky, na takovou dlouhlaví, on je pruženější než ten to, on je schopný reagovat na nějaké krátkodobí vystažení to dřevokazní. Takže samozřejmě, že se to používá. Když se používá ta to čiho je takhle ve spojených státech na západě se zakázal i v roce 50, u nás myslím, že někdy v roce 70, 19, 60, 70, nějak tak. Takže už se negrábí. Je teda pravda, že to na naprosto bezvadně. I v laboratorních podmínkách je vidět, že na v tutě líce od Druhá v pořadí je potom měť. Ku podivu měť je výborná taky, myslím, že třeba ten fundisant, co se prodává proti plísmi, proti obal. Tak obsahuje mě. Hmm. Potom to jsou soli borů, které bez toho budou růst, podílu taky. No ale samozřejmě teda asi jedna boky, ale tak to se nedá. To se dá v laborce maximálně. No, ale určitě se to nedá udělat. Hmm. Hmm. Takže k těm tak. No. Hmm. Já myslím, že to je prostě, kdo sedne do baku, když se najde, do vezmu, abych se hmm. teda ještě hmm. zkomplikoval. Ještě no. jednu o, otázku. Dřevomohky, když prohůstá teda, dejme tomu zdivem, hmm. má prohůstá tak jako slepo, nebo má nějaký jako, atraktory třeba toho, kde je nějaký kolíň jako, nebo něco? Musí naprosto bezpečně. Ale... A, a písku kde? Je? Ne, ten mechanismus se neví, ale já jsem teda to taky nevzal s sebou, ale mohl bych vám ukázat. Petry většina z vás zná, z laborky, Dodávali se v takových, jak my to říkáme, nohavicích, takových jako igelitových chutráli, kde jsem jídla třeba 20 na sebe. A já jsem měl experiment, kdy jsem měl zaočkovaný nějaký agarový misky s dřehovakou, děl jsem tam pekinka, abych jako očekával, že si žel pekinka. Děl jsem v těch nohavicích na sebou 20. Ještě byly zalepeny jakoým tím paraferlem, takovým obalem. A dole, na dno toho mobilitovního fotelu, to tak jsem tam zašloukal papír, tam bylo napsáno Gabriel, dřelomorka, bylo tam datum a ještě něco tam bylo číslo experimentu. A když jsem k tomu přišel za půl roku, tak s ním úplně nejvyšší otisky, stínisky, tak jsem viděl šlaušek, ona se zkusila rezonovat a až úplně dolů a ten papír byl téměř sežraný. Ale jak na to ona přijde, to nevím. Stejně tak bych docela předpokládal těch experimentů s těma dvoumetrovými nebo trubkami. Kdyby bylo skutečně jako půl metru písku, tak bych očekával, že ta hluba přestane růst, se na tom písku, ale ona prorostla skutečně až tam za Nevím, jako jestli to je gradient vlhkosti možná, může to být gradient vlhkosti, třeba, z... to bych řekl, že třeba je v těch pomínech na těch hravých zámcích. Když jsme viděli něco ve sklepě, tak bylo jasný, že v to vyleze až nahoru do nebe, protože tam je přece jenom jako asi větší vlhkost a vidíte, že potřebuje vodu samozřejmě k tomu, aby, aby mohla růst. Tím jak tím ona je schopná přežívat i za poměrně suchý hodnot, tak se traduje, že právě ty ryzomorfy slouží k tomu, že vychytává vlhkost se vzduší a transportuje si ji té, té průměci, která potom vysypává spolu, která je pro hmm. průměnu důležitější. Myslím, že to je pravda? Nedali by se na to dělat nějaký etologický pokus, prostě zkusit něco naučit. Jako, jo, jako opravdu by se, byl. No, jakože malal... se... prostě, by si prostě. To je něco. Jo, měli tak si dělali něco na nímu a měli teda v pytli a potom možná byl základ takového pokusu. Například v tom pytli. Já jsem tam dal naslám starou košili skripta. Všechno ta hliba sežrala, tak to by mohly být. Jedno by mohly být skryptál, ale druhý byt třeba hlavý čokolád, nebo, nebo, nebo něco. Něco na téhle ten styl, ale na určití, prostě. A pak vždycky, vždycky musí opravat, nebo? No, ale musel by si no. musel se vymyslet nějaký plovný mít Musí tam být všude zapřený stejný přívod vzduchu a při stejná teplota. Pokud bys tam byl gradient vlhkosti, no tak to ti neřekne nic nového, protože to se předpokládá, že by tam teda zajel a Pokud by tam byla stejná vlhkost, kdyby to nebo se chtěl k kdybylo... no, ne, tak když, kdyby se to vomysloval nějak, tak by to nebylo hodný. To by by našlo... dokážu si přestavit nějaký... Tak vypadá elektrický motor, tak je to taková kohle, jak se napočovala v šestná pětě trubek, který se říká já, písty, na pístek, nebo na nebo, ten, no. Takže když by se něco podobného dělalo z pastu nebo z iskla, založkovalo svůj prostřed a nakonec těch trubek by se jí dali různým videem, kladla, tak by by mohlo být zajímavé, jak ji kam, Tohle etologové prostě všecko mají vymakané, vzalo by se to samé co se používá na myši, akorát že by se muselo prostě pár měsíců vždycky čekat, no, ale tak, dali by tak, se zopakovat ty etologické pokusy včetně toho učení. Tak ještě dojdou myši, tak přijít. Je to, no, sněná, je, je spěrný, že se to je, tak, že nahrává, protože teďka jste založili nový obor. Etologi <laughs> je hluk, opravdu je to jako světový unikát. <laughs> To je toho narosty na A jedná se to jak to rostrý vlastně to jsou jako no. a, a vlastní vytvěstí, že určitě tvoje, jak se to má a tyhle otázky. Takže ten design bude určitě vyčtejný v těch studií prostě. Ale no, já bych do to toho skutečně šel, protože je samotnímu to vrtá vůně. Viděl jsem to moc krát, viděl jsem to já plánocem, viděl jsem to dokonce i, Třeba u nás doma jsme ještě viděli kdysi takovým tomu bytu, ono se to nedele moc říkat věc, spíš dům, jestli to možná u nás jednou viděl v těch uvědíčkách, to je to je, trošku zvláštní. já jsem měl ve stavě, v takovém bývalém skladu Řepy, tak jsem měl za kamenou z ne, to nebyla byla kamena, to už byla cihlá. Za cihlovou zdí se měl složený, opřednit jsem tam měl několik desek, takový tý hoprinov, jak se to jmenuje, že to s toho dáme podlahu. Zdobývštal jsem na dřevomorku a když jsem se šel o tu konvenci, tak jsem si říkal, že to je ono, že to je ono. A když jsem potom přišel o tu sklepá se za 14 dní, tak jsem zjistil, že ta hobra je normálně prožerná dřevomorkou, že ona povlezla skrze. Nevím, jak přes tu cihlovou zeď, a nebyla to katka, byla to taková ta klasická, to znamená, cihla není Tak je není jasný, jak prostě vlastně ona na aby vynálezela do kuchyně, kde přece jenom se vaří, je tam rychlost, občas se tam něco najde dřevěného, tak prostě je polezeno na druhou stranu do místnosti, kde. Tam se chodila chodila stříle kniži, když nám žrali jedno jedno Což jsem potřeboval poslat něco. To... Já myslím, že bychom do toho měli skrytel, my myslíme nějaký dizeň prostě. Já to bych dodlunil, prosím. Před deseti lety jsme tady, zhruba před deseti lety, tady Fatima měla přednášku. Tak dlouho? No tak, před, před seti A... A tvrdila na tom, že rostliny dokážou myslet, že, že myslí vlastně tím ústovým meristénem. A ne, se říká, no, myslet to není žádný myšlení. Je potřeba udělat podmíněný reflex. Prostě ukázat, že, že je možné, že rostliny jsou schopné jako si vypěstovat podmíněný reflex, ale svítající psy. No a to, co bylo publikované, v Science, nebo kde to bylo před tím rokem, tak to bylo opravdu no. udělat ten podmíněný rekolek. Tak zase tě necituji. No, no to je tě, málo, chodí. <laughs> na čtvrtý. Ale tady ještě máme šanci. Ale já jsem to řečím služitě parametrů, kterým bym tam vraskovali, no. ale zase není toho. To by bylo opravdu jako tehlota. by se udrželo stejný, no. tak potom ten třetí je náplní tech, to, co by bylo v konci. Vymyslejím, já jsem pravda. A právě teda ty ty ty na ty ty co něco máte máte? Já to, všechno, týdě, já to nechám udělat. Když když když ty je ty ty ty A spoustu experimentů se ty ty ty ty ty ty ty ty ty jsem ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty To ten jako jako je největší, nás, na říká, že se to že jak tam, tam ze starší že to jako někdy nebylo, a je to někdy druhý, co takže to těch Tak jako dokážete ty lidi reagovat na šoky, ale tam třeba jako se to, když jako jako no. to, to to, to pravda je, jako opravdě, že co se týká těžkých kolů, tak tam bych odpověděl, když s tím zkušenost mám, tak tam jsou indukované změny z detailní. Jsou tam změny na jsou tam jinak změny v barvě, které třeba produkují víc pigmentů, který možná jsou schopny toho karmionu chytat. Pod elektronovým mikroskopem, když se dívám, jak vypadá on tak zpravidla ta chupatá količka není chupatá, má uniformní. Tvár, ty hyfy jsou hustší, prostor mezi hyfy je minimální naprosto, tak aby se tam asi dostalo méně teda toho roztaku s to je rozdřitelný. Jako Mění barů, roste pomaleji a roste. Pokud jde o tu reaktivitu, ona u nás nebyla nikdy příliš velká, takže tam, tam si myslím, že to náhoda, že to vliv nemá. Když jsme byli v Černobylu, respektive v té černobylské oblasti, kousek od elektrárny, tam teda by si na ty hlouby mohlo chodit s kosou. To je opravdu, jo, tam mám plno fotek, asi jsem to sebou. Jsem že jsem nepředpokládal, že to skončíme, ale tam ten důvod je asi dvojí zaprvé, teda dvojí. Nejdůležitější je to, že tam formálně nikdo nebydlí. To znamená, tam nejsou žádný sběrači houbaři, kteří by to sbírali. Ta zvěř, která tam je, jakože už se tam dostala zpátky po těch 20 letech, už tam jsou věci. Takže A tam jako ty nemají asi důvod to až tak moc žát, takže tam skutečně těch hlupin neuvěřitelných množství. V různém stáliho skladu nejsou a moc veliký, že by to bylo jako velvědě, jak nosili náručit řípky nějaký ruský bohátce, takhle veliký, tak to ne. Ale je, je teda pravda, že už i na samém začátku, hned asi rok po Černobylu, tak právě nějak nebo mývali jsme spolupráci s botanickým ústavem, ty v Kijevě, tak tam nám říkali, že už jako po roce bylo věřitě výpět tam strašné množství, ale že teda ta ambla, teda se neřejměla, že to bylo vytvořený hnejs a takový ty přirozený požíračky. Jo. jo, že si myslí, že to mohlo být asi i tím. No a druhá je, že byl vystěhovaný kompletně, byl vystěhovaný obdělatelství. Jo, ale no a jedna, která ještě, když povíme o tom, tak to byla trošku usmělná historka, ale a ne až tak asi možná tom. My jsme se tam setkali s člověkem, který tvrdil, že na radioaktivitu relativní spad, takže nejlepší je oheň a vodka. A my jsme říkali, jako, jak na to je, jako přišel? To má, že je to vydá, že, no když se dělá, line. takže samozřejmě do vzduchu se dostává obrovský množství nejenom teda spal, jako e, plynů, ale taky pevných vátek. To znamená nějakých mikropartikulí, které jsou schopné na sebe nabalit zase ty částice, které v té atmosféře, v tom radioaktivním mraku soba je to výtrémní kamina, že nespadnou na zem. A jak přišel na tu vodku, to ne. Ale pokoukoval, to vodku, to to, se. pokoukoval, No, já jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaký sexuální nebo nějaké druhou... <svíc explosion> jsou ty mating typy, nebo pohlaví, nebo tak někde nějaká specializace? já budu, tak myslím. A samozřejmě, že se to existuje, samozřejmě je to ne. ale není, není že by byla plodnice sameček a plovníce samec, ne, nebo samička to, ne, to Nějaké ekologické strategie, nebo typy HIV, cokoliv, všechny rozdělení. Ne, ne, tohoto to ne, ne, tohoto to Jako se odmyslňují, kdyby HIV ale to má spíše jako skletání, nebo jakobylofologický význam pro produci, ale ne, ne. Ne, po tomhle, jakýž já vím, tak uh, určitě ne. Reaktujeme na tu předchozí otázku, jste říkal, že díky tomu vystěhování tohoto, že jste zvýšil jako množství těch, můžou, můžou ty sběrači jako ovlivnit tu uh, populaci? Je to nějaký... no, teoretické, nějaké... Já si myslím, že sběrači můžou a dokonce, dokonce jako vím, že se uvažovalo o tom, tak zatím takový spíš velká že se zakáže vchodit do lesa na hluby, ale třeba v Rakousku vím, že e, platí nějaké pravidlo, že každý smí za ten rok nazbírat, já nevím, jenom několik kilo hůb pro vlastní potřebu, Ve švýcarsku myslím, že to platí taky. U nás ne, že opadí to za každý jako teoreticky asi ne, teoreticky asi byste mohli, ale dokázal, že se asi neme o nějakých babek, nebo o nečel, sezná, kdo, ale možná o nějakých takových těch neobvyklých, který zná pár lidí a jen dobře vyzbírat s tím, že je to prodají do Německé rovote. A tohle někdo dotržuje, že je to nesmyslený předpěsí, jak ono ne? No, ale kdyby to jímejší, ale jako, existujete. No, ale nejde to jenom, když se vysvětlá takovou způjete, myslím, že ještě i ale tak jsem nevím, ne, tak by to, by to už předmíněl v Evropskou unii v takovýhle vynáleze, jak mám myslerka, nemohli jít pro ne, ne? tak to asi někdo Teda. Mě by zajímalo ještě takový jednostanomén, ono se zdá, že ty hluby tak nějaký panu Myceliema komunikují i mezi druhobě. Mně to prostě tak připadá, že když Tohle se mi rozkoupila v nějaký druhy, tak tam, kde se to protne, tak ty plodnice jsou si teda ztraceny podobný, ale dokážou se připodobnit i docela, řekněme bych, druhy, jako jo, že na kouče, která to teda vlastně, tadyhle to vypadá úplně jinak než tady. Co je tady let 100? No, to je jako, myslím, že šel za logickou edukaci, kterou byla vedle, že je lev. takže... to ty ty Ale čuká, Já myslím, že tam musí dokázat nějaký komunikace těch, kteří to hovoří. Fakt je, že Marta se nadživila a ještě nakonec musel být báček, že báček ve svůj práci, to je Bible, protože je to z 50. let, 56. let, tak ten na Petr Hornský proti sobě sázel různý druhý názor no. na a pozoroval, která roste, která noste, vždycky tam. Byly tři fenomény, buď to rostl obě zájem, nebo rostla jedna druhá ne, ale do rosti do a přestavili růst. Ale jako čím to je, jestli to je provokovanými látkama, jak už antibiotikama, nebo něčím, to se v té době samozřejmě řešilo a teď nějaký důvod to opakovat experimenty, ale že bych udělal veset, něco na tom cesty, <ziví> a výškolu a naše škole, to se měl. To měl ne. Ne, neviděl, jako v laborci to je znání, to, je opravdu, to jsou experimenty rychláčka, to jsou 50. leta, a tam teda se skutečně ukázalo něco, jako, že udělal z a potom po letech s pasinkama, že skutečně Joe. to něco takového může být, takže to si tamhle přestane. My jsme, akorát teda jedině, co jsme my testovali dřevomorku, někdo nám přinesl chytrou hlubu, to je z pítýho monikantovu, a říkal, že to je tak chytrá hlouba, že žere i dřehomorku, takže jsme ji nasadili proti sobě ze zvědavosti. Tak pravda je, že v obě kolony rostly, tak chvilku ta dřehomorka vyškávala, tak asi dva dny no pak i zežrala. To asi prvostlace nebyfiskovala, nebo možná bylo, ale už bylo stráleně. To, to, to je jako jediný experiment toho typu, který jsem sám dělal. To jsem měl zúpečně svýma rukama. Ještě k tomu, co jsi řekl, Nebudu si toto že ale to určitě je Jako to, jestli, jestli když je zlé, tak jestli teda e, no. ještě naposledy. Tak ziv s vlhkostí, to, to je úplně fantastický. Mě kapal, kapala roky, mě protejkalo v prvním patře dokud dobku, no, e, voda vsakovala postupně teda chlepil jenom v jedné místnosti a šířilo se hmm. tak. nakonec jsem si říkal, že to teda samo nepřestane. Tak se po několika dalších. To se vytáhlo od kohoru, je to ne? <laughs> <laughs> ne, ne? se to řeším. jsem a se, že tam opravdu špatně něco utěsnili jako... No jo, ale poté, co to začalo vysykat, tak v tom době, kde nebyla žádná houpa, tak najednou by Vyra, vyrašili takovýhle plodnice tý dřevom jo, Prostě ve, ve skutečnosti celý ten parád už je, on, on, tehdy mu bylo 70 let, a už je prolezali jako tou hloukou. a korad, že prostě plodnici udělá jenom když je plušil. Myslím tě, já bych spíš, že... spíš odhadoval, že už jste byl za hranicí ta odprost už byla zahranicí podmíně, kdy je tam, tam, roste. A jak jste začal služit, se jste začala slušit, tak ona se dostala přece, ona taky má nějaký limity. Pokud je veplotník, pokud já vím, tak ona roste, no řekněme, ty 4 stupně to ještě roste, to matala nuly, přestává, a přestává na druhou stranu, zase přestává, rost okolo osmávací stupní cenze, ale přežije zhruba do těch třicetěji který přežije taky vatomu, no. když potom si ta, uh, ty podmínky si zlepší, tak se rozhrostně pokračuje v tom prostě dál. My jsme třeba udělali, když mluví člo té vlhkosti, tak jsem byli jako souvisnáci v Terezínu, neustavujeme, že jsme to nějaká promizor na nějaký půdy v pevnosti Terezínu. Hevnost, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nebyla to nebyl taková nebyl nebyl ta, kterou známe, z holokamstu, ale byl to nějaký aridův bům někde tam jak se to jmenovalo, někdy v centru města, ovšem měl zkosenou střechu. Neměl takové těch 45 stupňů, ale byl to asi 15 nebo 20. A tam se periodicky objevovala dřeho Vždycky rostla, pak zase nerostla. A my jsme, na to bylo vzdělný, ale byl tam s stojí, z měststva kultury, a říkám, ten říkal, to si, ale ono to je jinak, protože tady to, uvědomte si, že tady byla záplavová zelená labera. A to láme, že se tady vždycky dřív na jaře a na podzim. Takže ta hluba měla na jaře a podzim měla výborné podmínky, aby hostla, když to lépe a změne, a ty být způsobné ty střechy. Níž než, než odvěklé. Tak to ta byla mežší ta tam nebylo tak poliv vzduchu, bylo takový zvotovní nízký. Říkal mu, ten důvod je ten, že kdyby náhodou Napoléon se rozhodl, že tu jede bombardovat terzi, a to tak, že zlodí, tak aby, jak už jakoby z těch kanonů, z toho dne, tak aby se ty koule jakoby vydrážely a to A tam jsme skutečně jako našli, kromě chcíplýho holuba a dalších, což bejváli těch půdách, dost čistý, tak jsme tam opravdu našli takové pozůstatky periodického růstu a nerůstu milého A tam teda to vysvětlovali, my jsme to nebyli schopni v ten historik nás na tohle návět. A říkal jako, ano, skutečně tady, když se zregulovalo labe, tak tady opravdu na jaře, na podzim, tady vždycky byly jezera vody a zvýšila se v celý ty oblasti. Takže možná bych to viděl spíš asi, že to bude něco podobné. No nevím, já si to tady Tak. tak, tak, tak. tak pomoci. Už se přesouváme k případovým studiím, tak to <laughs> diskuzi v úterou a moc poděkoval ještě no. jednou.